ואת בחור הבהמה הטמאה תפדה. ופדוייו מבין חודש תפדה, בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש, עשרים גירה הוא. אך בחור שור, או בחור כסף, או בחור עז, לא תפדה. קודש הם. את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תכתיר. אישה לריח ניחוח לאדוני. ובשרם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 חלף עבודתכם באוהל מועד, ולא תישאו עליו חטא, בהרימיכם את חלבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו.